Eram atât de obosit și sufeream. Eu cred că sufeream de prea mult suflet. Pe dealul zorile își deschideau ploapele și ochii înroșiți de nesomn. Pierdut, m-am întrebat. Soare! Cum mai simți nebuna bucurie de-a răsări? Și în dimineața aceea fără somn, cum colindam cu pași de plumb, într-un ungher ascuns am dat de un leagăn. Păi, în țeseau în el măruntele lor lumii iar măcinau tăcerea. L-am privit cu gândul larg deschis. Era leagănul în care o mână îmbătrânită azi de soarta mea mi-a legănat somn sau poate întâiul vis. Mi-a pipăit cu degetele ca un orb trecutul și fără să înțeleg de ce? Am început să plâng. Eram atât de obosit de primaveri, de trandafiri, de tinerețe și de râs. Aiurind, mă căutam. În leagănul bătrân, cu mâinile pe mine însumi, caprunc.